Pista Avem impresia că rămân încă foarte multe de făcut până la istovirea prundurilor de magie ale folclorului nostru. Aria cercetărilor urmează să fie lărgită, deoarece tracii ca și celții erau popoare cu înclinări eminamente magice. Raționalismul de astăzi e foarte străin de gândirea și simțirea magică, dar tocmai de aceea suntem așa de expuși la răstălmăciri. În privința aceasta încă un exemplu. Sinuciderea lui Decebal și fruntașilor daci, după pierderea bătăliei, a fost totdeauna văzută raționalist, ca un gest eroic după înfrângere, ca un gest de renunțare la viața al unor oameni care știu de altfel că nu fac decât să treacă pragul în nemurire. Și totuși ni s-au transmis de asemenea de la antici unele vești despre atitudine asemănătoare printre celți. Motivarea actului e însă de astă dată alta. Șefii de triburi celte se sinucideau după înfrângere pentru ca prin jertfa lor să îmblânzească supărarea unor zei și pentru ca astfel zeii să se îndure cel puțin de cei care rămâneau în urmă. De ce n-am vedea și în sinuciderea lui Decebal o jertfă magică adusă de el pentru a domoli supărarea zeilor și a salva poporul dac? Am dat cu aceasta un exemplu de a interpretării pe calea unor sinuozități și nuanțe proprii mentalității primare. În topografia stilistică ce ne-a servit la fiecare pas ca punct de reper, am introdus cu cursive câteva particularități stilistice pe care prin ipoteză am putea să le atribuim geților. Pe acest drum suntem evident de abia la începuturi. Undeva în se conturează însă o nouă getică. Mitologia germană Orizont infinit, afirmare în lume ofensivă, realism individualizant, antropomorfism, luptă pentru dominațiune, dramatism tragic. Mitologia slavă Orizont nemărcinit, plan, afirmare vegetativă în lume, realism fantastic, Participare pașnică la existență, antropomorfism, spirit epic. Mitologia celtă. Orizont în creștere. Afirmare atenuată ofensivă, geometrism, stilizare, antropomorfism, participare magică activă la existență, împlinire în post-existență Mitologia getă. Orizont dezmărginit Afirmare defensivă. Geometrism, stilizare foarte abstractă, participare magic activă la existență, antropomorfism, împlinire în post-existență. Mitologia indică. Orizont excesiv, retragere din orizont, elementarism, antropomorfism, distanțare liniștită față de lume. Mitologia greacă. Orizont limitat, afirmare cu măsură în lume, staticul, tipicul, omul retușează existența după un model ideal, antropomorfism. Mitologia irană, orizont vast, expansiv, afirmare ofensivă, forme elementare, dramatism dual-optimist, participarea omului la lupta cosmică dintre bine și rău, antropomorfism. S-a afirmat uneori și mai ales în cursul secolului al XIX-lea că metafizica ar circumscrie preocupării în general perimate, reprezentând o fază depășită a civilizației. Se reeditează sub altă formă morile de vânt ale legendarului erou, iar Don Quixot, cavalerul tristei figuri, umblă pe drumurile Europei în ipostază de pozitivist fanatic. El va rupe lănci împotriva metafizicei. Filozofia, cu alte cuvinte, ar urma să renunțe la orice creație deschizătoare de noi orizonturi și să se mulțumească cu organizarea sistematică a științelor în calitate de administratoare a acestor domenii, dar nu de stăpână. Pentru gândirea filozofică, această situație ar însemna în fapt o nouă robie asemenea celei medievale, când ea se complăcea în rolul cenușiu de slujnic a teologiei. Reprezentanții tuturor modurilor pozitiviste, de la Comte la Mach și de la acesta la neopozitivismul contemporan, s-au rostit împotriva metafizicei, căznindu-se să arate că plăsmuirile acestei ar fi simple năluci, care nu aduc niciun folos și nici nu ar răspunde măcar vreunei serioase exigențe a spiritului omenesc ca și cum orizonturile spirituale ar putea să fie comprimate la acele al concretului și al utilului. În ciuda tuturor casnelor pozitiviste, exigențele metafizice ale omului rămân totuși un fapt fundamental și ireductibil. Binevoitorul sfat pozitivist de a se renunța la metafizică e desigur tot atât de eficace ca și sfatul să nu iubești pentru sufletele înzestrate cu un puternic instinct erotic. Asemenea sfaturi sunt bune pentru cei lipsiți de instincte sau pentru cei iertați, ceilalți le aud surâd și purced în aventură. Poate că nici nu ne-a mai pierde timpul pomenind de poziția antimetafizică a pozitivismului unui Comte sau Ernst Mach, căci ideile acestora își dorm somnul unde țărâna e ușoară. Dar aceeași atitudine antimetafizică ne întâmpină și la unii gânditori contemporani, care se găsesc în treabă, combinând pozitivismul senzației a lui Mach cu preocupări logistice. N-avem nimic de spus împotriva logisticei, cât timp iar rămâne în limitele stricte ale preocupărilor ei, care înfrățesc domeniul logicei și al matematicei, tinzând spre constituirea unor formule implicate de ambele tărâmuri. Dar logistica ține de la o vreme cu orice preț să intervină în cele mai grave probleme ale spiritului omenesc. Și acest lucru se întâmplă mai ales... De când logistica a intrat în mezalianță cu pozitivismul. Neopozitivismul școlii de la Viena, un Schlich, un Carnap, un Reichenbach, se străduiește să dea pozitivismului senzualist al lui Mach un spor de exactitate și de precizie, combinându-l cu metode și formule logistice. Reprezentanții acestui neopozitivism Pretind că adevărul științific se reduce la judecăți întemeiate pe senzații, la propoziții subordonate unui conținut senzual și la prelucrarea acestora potrivit legilor logistice. Orice propoziție care nu poate fi exact coordonată unui conținut de senzații ar fi o propoziție fără de sens. Dar, după doctrina neopozitivistă, nu numai metafizica, ci și toată filozofia sunt alcătuite din atari propoziții fără de sens și din probleme iluzorii. De unde concluzia că filozofiei nu i-ar mai rămâne decât actul de autoanulare? Cum neopozitivismul reprezintă fără să vrea el însuși un fel de filozofie, s-ar putea spune că neopozitivismul ambiționează să fie actul de sinucidere al filozofiei. Ni s-a dat să citim nu demult un studiu în care un neopozitivist german examina în lumina criteriilor proprii școalei unele din propozițiile fundamentale ale lui Heidegger, celebrul gânditor existențialist. Neopozitivistul ajungea în toate cazurile la rezultatul derutant că propozițiile lui Heidegger sunt pur și simplu lipsite de sens. Dar să ni se dea voie să ne întrebăm. Ce ar rămânea din toată cultura omenească dacă am încercat să supunem toate propozițiile, rostite vreodată de spiritul omenesc, aceluiași examen neopozitivist? Fără îndoială că neopozitivismul pune în exercițiu o agerime care nu e de disprețuit, dar această agerime se dovedește mărginită până la stupid, în clipa când neopozitivismul opiniază că numai subordonarea la senzație ar fi în stare să garanteze o judecată și o problematică pline de sens. Avem de-a face aici cu o penibilă supraevaluare a senzației ca fundament de mișcare al spiritului și cu o exaltată supraprețuire a regulelor logistice ca singur justificat resort al proceselor spirituale. Fapt e că aplicarea consecventă a criteriilor neopozitiviste ar sfârși printr-o golire totală a spiritului de creații de cultură. Procedeul echivalează cu o sterilizare integrală a spiritului. Purismul logist s-a dovedit nu odată nimicitor de cultură. Când logismul se angajează în slujba unui pozitivism al senzației, se ajunge inevitabil la o negare chiar a resorturilor esențiale și intime ale creației de cultură. Cititorii sunt invitați să facă o încercare de aplicare a criteriilor neopozitiviste asupra propozițiilor care îi alcătuiesc o poezie, orice poezie care întâmplător le-ar satisface gustul. Cititorii s-ar convinge de grabă că orice propoziție poetică e după aceste criterii lipsită de sens. Nu ne interesează în ce măsură criteriile neopozitiviste pot fi fertile în cadrul științei. Ne-am ocupat de această chestiune în alte lucrări ale noastre. Ținem doar să amintim că marele Max Planck, întemeietorul teoriei cuvantelor, teoreticianul care a revoluționat ca nimeni altul fizica modernă, s-a pronunțat categoric împotriva criteriilor neopozitiviste în știință. Neopozitivismul și-a găsit și la noi unii proaspeți adepți. Ca să se vadă cât de europenește înțeleg ei să aplice doctrina, Pomenim o încercare ce se datorește unui colaborator al revistei Simpozion. Novicele, importator de marfă neopozitivistă, pe care a consumat-o fără de a o putea asimila, susține pentru discreditarea filozofiei că domnul Lucian Blaga e preocupat de probleme ca aceasta. Din câte dealuri și din câte văi se compune spațiul mioritic. Ar fi de dorit ca novicele să precizeze unde și când domnul Blaga și-a pus asemenea probleme. Așa ne europenizăm? Existențialism sau neputința de a crea? Un zvonul că bătrânul nostru continent ar fi plin de existențialiști. Acesta este probabil unul din motivele care au îndemnat pe domnul Grigore Popa să încerce în paginile numărului de față al revistei Seculum o lămurire a termenilor și o reducție la origini. Operația e foarte meritoasă și se impunea cu adevărat. Din parte, ne trebuie să mărturisim că am fi dorit doar o mai largă și mai radicală punere a problemei. Fiindcă, în gândirea străină, existențialismul reprezintă o întreagă floră s-ar fi cuvenit poate să nu acceptăm de-a gata poziții cucerite de alții, ca și cum acestea ar fi bunuri definitive, ci să lărgim hotarele și să aprofundăm problematica existențialismului, căci întrezărim și pe această linie unele întrebări ce n-au fost încă satisfăcător dezlegate. Astfel, de exemplu, cât privește raportul dintre existență și creație, avem impresia că și cei mai de seamă existențialiști se găsesc încă în impasul unei disjuncții penibile între cei doi termeni. Chiar și Kierkegaard, și mai ales el, a împins această problemă spre o fundătură, iar cât de puțin spre o zare a libertății. Soluția dată de el este doar echivalentul pe plan spiritual al unei idei fixe. Nu negăm. Kierkegaard este fără îndoială un excepțional scriitor și un existențial sui generis, dacă voiți, dar rămâne numai puțin un fapt că acest spirit, fără de nicio rădăcină în organic, n-a găsit niciodată calea sublimei creații, ci a transpus în literatură doar complexele sale personale ca atare, cu toată zgura lor, prea intime și deci cam zgomotoase și indiscrete. Diagnosticarea cazului nu e lucru prea nevoios. Imensa opera a lui Kierkegaard reprezintă un material pe care orice adevărat și mare creator, înzestrat cu daruri fără echivoc, l-ar fi suprimat sublimându-l. Totuși, nu despre aceste aspecte ale existențialismului de clasă nobilă doream să vorbim, ci despre altceva. Circulă la noi și aiurea moneda cu multiplă efigie a unui existențialism vulgar. Existențialismul a devenit fără îndoială și din nefericire o modă filozofică la fel cum a fost intuiționismul bergsonian în ajunul celuilalt război mondial. De multe ori unei filozofii de cele mai bune intenții i se întâmplă accidentul de a fi prefăcută în subiect de confortabile discuții, în preajma unui ceainic între femei savante sau între ratați, Cu capul plutind în fumul cu înfățișare de haos originar, Prin unghiere de cafenele. Existențialismului, care ca acțiune și-o fi avut rostul și vrednicia sa în ritmul mișcărilor spirituale, I s-a întâmplat același grav și foarte regretabil neajuns. La noi, ca și în alte părți, Existențialismul s-a schimbat în uimitor pretext de elogiere a sterilității și de exaltare a neputinței congenitale de a crea, nu un sistem de gândire, ci chiar și numai o singură idee, măcar cu ei mic. Printr-un eufemism, neputința creației metafizice e botezată existențialism. Agitația sufletească și chinul celui ce se învârte în cerc sau îmblătește spice seci în o gradă, nefiind niciodată vizitat de harul unei autentice creații spirituale, sunt frumos, pretențios și irecuzabil circumscrise prin termenul de existențialism. Sub firma aceasta își găsește o scuză, dar pentru ce zicem scuză? Sub firma aceasta își găsesc legitimarea și chiar suprema prea slăvire, frământarea deșartă în sine și toate complexele lăuntrice ale inșilor, ale inșilor în divorț definitiv cu soluțiile creatoare. Îi întâlnești pe acești isterici cu epiderma neliniștită sau limbuți cu patos găunos, unde nu te aștepți, prin berării la cofetării pe la ușile ministerelor, în auditorii la conferințe, Pretutindeni și la orice oră. Au acești cabotini ai pasiunii totdeauna o sută de argumente împotriva oricărui act de supremă într chipare, te copleșesc cu dialectica și cu sofismele, te asigură că strămoșul lor este Socrate și te tapează de o sută de lei. Dacă Socrate ar fi prevăzut ce fel se va lua odată în deșert numele său, el impede că nu și-ar fi bătut cu atât anesați zeama de cucută ce ar fi vărsat-o la gunoi ca o băutură netrebnică. Unii existențialiști îți declară cu grave jurăminte că sunt gata să moară pentru adevărul lor, care niciodată nu e al lor, căci e plagiat, pentru ca să-i vezi servind într-o singură zi alte câteva adevăruri opuse între ele, contraonorar firește, dar cu aceeași retorică frazeologie de apologeți trăind într-un absolut. Nu cumva să te fi pus nenorocul de a fi plăsmuit ceva în viață, o poezie, un gând, o sinfonie de gânduri, că strigă existențialiștii după tine pe stradă, arătându-te cu degetul ca pe un neîmplinit. Căci, vedeți, orice existențialist socoate pe oricine nu a murit pentru un gând, adică pe oricine mai este în viață, un neîmplinit. În privința aceasta, Existențialistul face numai cu sine însuși o excepție. Printre filozofi, existențialistul condamnă mai ales pe aceia care s-au ostenit într-o clădire a vreunui sistem, căci, înțelegeți, un sistem îți strâmtează inevitabil mintea și ți închide orizonturile. În privința aceasta, un imbecil fără de sistem este, datorită disponibilității sale, preferabil unui Hegel. De asemenea, rămâne un adevăr definitiv câștigat, desigur tot de pe urma eforturilor existențialiștilor de meserie, că orizonturile ți le lărgește numai sistemul pe care îl adopți de la alții ca un gata făcut. Dacă te-au pus păcatele să plăsmuiești o viziune personală, ești pierdut, căci nu mai poți fi un existențialist și nu-ți mai e de vreun folos niciun argument. Nici chiar moartea peruga lui Giordano Bruno și nici moartea pentru nația lui Fichte, care totuși a murit pentru un gând, fără de a face teorie stearpă și fără consecințe, asupra existențialismului. Aici ajuns să răm așadar pe drumurile întortocheate ale spiritului, la denunțarea creației spirituale pentru a face în schimb teorie asupra existențialismului, din parte ne credem că acest fel de existențialism se numea în bunele vremuri patriarhale altfel, impotență. Farsa originalității Cine forțează originalitatea uzurpă prerogativele muzelor. Cam despre acest lucru mă simt ispitit să vorbesc în legătură cu o carte a lui Emil Cioran. Cartea, ca o frunză căzută dintr-un straniu copac, îmi ajunge în mână cu oareșcare întârziere. E intitulată Tentația de a exista și a ieșit dintr-o tiparniță pariziană în anul 1956. În de lungă vreme despre Emil Cioran nu mai aflasă -mă aproape nimic. Temperamental, îl știam pe Cioran ca pe un depresiv grandiloc vent care se complace într-un univers contaminat de haos. El trăiește de vreo 20 de ani și mai bine în Metropola Apuseană, unde autorii de originalități pot să învețe multe, vrute și nevrute, să observe atâtea, să facă conjecturi la bursa literară, să prinde momentul fericit în jocul hazardului și la pânda norocului. Emil Cioran trebuie să știe o seamă de lucruri, mai ales despre tehnica succesului literar. Subiect despre care ar putea să scrie o judicioasă și drăcească carte, întâia în spirit realist, căci celelalte ale sale sunt alcătuite în spirit suprarealist. Petrecând atâta timp la Paris, Emil Cioran nu a trecut cu vederea că această metropolă de unde se lansează modele vestimentare ale Occidentului oferă condiții deosebit de prielnice și pentru altfel de lansări. Se știe că atâția pictori, bunăoară dornici de glorie, porniți din Spania sau din țărdanubiene, și artiști de toate soiurile care și-au smuls rădăcinile din solul patriei, au izbutit într-adevăr să se lanseze de pe malurile Senei, luând exemplul prodigios al semințelor de păpădie, căci Parisul are vânt bun. Cioran și-a hrănit adolescența cu idei de origine germană sau iberică. În orașul unde trăiește, el a putut să remarce nu odată, cum cutare sau cutare publicist, dotat cu suficient talent scriitoricesc, poate să facă o carieră spectaculoasă cu idei luate de agata de la gânditor de pesterin. Într-adevăr, Ceea ce s-a gândit în Germania prin preajma întâiului război mondial, poate prea lesne să devină modă în Franța prin preajma celui de-al doilea război mondial. Condiția e doar să se găsească vreo un mijlocitor de limbă franceză destul de abil pentru această operație de popularizare. S-a întâmplat ca un vulgarizator de talent pe care îl puteți ghici să recolteze chiar în întregime faima bunărea ce, apreciind lucrurile echitabil, trebuia să revină unui gânditor german pe care îl poți arăta cu degetul. Emil Cioran gândește mai puțin cu materia cenușie pe cât cu capetele reumatice ale nervilor. El exaltă mai presus de orice originalitatea, încântându-se de isprăvile sale ca un cântăreț care se ascultă cântând. Din nefericire, Omul nu-și aplică mania, desțelenind el însuși pământul gândirii, până la o adâncime unde ar putea fi vorba despre o substanțială, efectivă originalitate. Originalitatea lui Cioran este, în punctele ei esențiale, mimată. Cât privește ideile la care se oprește neseistica și prin aforismele sale și criteriile de care face uz, se poate vorbi la Cioran despre un fenomen de amnezie a ghilimelelor. Ideile de temei ale lui Cioran și criteriile sunt, desigur, originale, unele superlativ-originale, dar ele nu sunt ale lui Cioran. Autorii atâtor originalități sunt, ca să amintesc numai pe unii dintre ei, Nietzsche, Spengler, Kaiserling. Ciorane evită cu obstinație să-i amintească la locul cuvenit, cu toate că vieții oameni ar trebui totuși pomeniți, cel puțin din condescendență, căci s-au supus la destule cazne alcătuindu-și și, și formulându-și gândirea. Originalitatea lui Cioran, aceea care nu îi se poate contesta indiferent de valabilitate, este un joc secund de aplicare a ideilor în cadrul unor teme sau pretexte alese la întâmplare sau după cerințe de moment și circumstanțe. Originalitatea lui Cioran, aceea la care el probabil aspiră, dar pentru care nu-l țin puterile, este mereu interzisă în pragul rădăcinilor. Cioran este el însuși numai când se mișcă la fața apelor. Originalitatea adâncă fiindu-i inaccesibilă, el o împrumută de la alții. Insul are fobia cuvintelor răsuflate, de aceea el se ferește să pună vreodată magister Dixit. Căci Cioran se arată încă puternic fixat asupra vârstei de adolescent și în psihologia de invidiat și plină de toane a acestei vârste. Printr-o asemenea fixare se explică goana exasperantă după originalități, după originalități față de care el n-are libertatea degajată a omului de autentică spontaneitate, ci atitudinea socotită, foarte socotită, a colecționarului urmărind scopuri lucrative. Amnezia ghilimelelor, de care suferă Cioran, s-ar lămuri în același chip. Căci adolescentul citește mult și asimilează după puteri, dar nu vrea în ruptul capului să recunoască vreo autoritate. Adolescentul se pierde în iluzia originalității, dar se demască totdeauna ca un epigon al acesteia. Despre atari adolescenți, fără de seamă a căzut în Faust un cuvânt. Oricât de absurd dă înclocot mustul, la urmă toți să alegi un vin. Așa credeam cândva și despre Cioran. În prima junețe, când făcea un exhibiționism al disperării, pe toate culmile, părea necunoscătorilor un original. S-a descoperit repede că originalul mima pe Kierkegaard. Dar, după câte ne este dat să înțelegem, Cioran nu iese din tiparul său nici în anotimp avansat tomnatic. Farsa originalității pe care o joacă Cioran când pe un râu, când pe altul, când pe Dâmbovița, când pe Sena, nu exclude firește talentul publicistic, căci mania, când nu reușește în adâncime, încearcă să se realizeze cu orice preț la suprafață, în frază, în expresie, în câte un cuvânt, în câte un paradox. Și apoi mai vârtos, prin atitudini, prin atitudini destinate să sperie sau cel puțin să uluiască, Cumințenii a pământului, fondul de bun simț ce se transmite din generație în generație și care așezat cum este, rezistă cu un surâs tumbelor și grimazelor din preajma sa. Ni se va spune. În cele din urmă e treaba lui Cioran, dacă el vrea să supere cu câte un bobârnac cu a pământului. De acord. Dar, din păcate, mai este o chestiune. Silogisme de ale amărăciunii de altă natură, grave din cale afară, deslănțuie noi cartea tentația de a exista. Originalitatea de atitudine a lui Cioran și-a găsit aici un câmp neașteptat și forme de manifestare intempestivă dintre cele mai jalnice. Cioran ține să-și rostească opiniile cele are despre neamul părinților săi, ca la judecata de apoi. Cine forțează originalitatea, alunecă prea ales în nefiresc, în neorganic. Între spiritul lui Emil Cioran și rânduielile firii, trebuie să se fi declarat pe undeva o mare ruptură. Aceasta reiese limpede din cartea în paginile căreia Cioran defaimă poporul din care descinde. Da, așa este. Rătăcitul nu se dă înapoi nici de la isprava aceasta de făimării obărșilor, Astăzi, când fii tuturor popoarelor caută din potrivă, să și le înalțe pe cât cu putință. Iată aprecieri cu care suntem gratificați cu largă dărnicie, noi românii, noi cei de astăzi, noi cei de ieri, noi cei de o sută de ani, noi cei de două mii de ani, de pe vremea Daciei Felix. Ne este foarte greu să transcriem toate rușinoasele rostiri cadențate spre încântarea urechilor străinătății. Mărturisesc, scrie Cioran, că am socotit-o dinioară ca o rușine faptul de a aparține unei națiuni care este oarecare, unei opști de învinși asupra originii cărora nu mi era permisă nicio iluzie. Credeam și poate nu mă înșelam că noi ne tragem din drojdia barbarilor, din pleava marilor năvăliri, din acele hoarde care, neputând să-și urmeze drumul spre apus, s-au aciuat de-a lungul carpaților și dunării, căutându-și așternut ca să dormiteze. Masă de dezertori la marginea imperiului, golănime spăită cu o nimica toată de latinitate. Așa trecut, așa prezent și așa viitor. Ce încercare pentru tânăra mea aroganță! Emil Cioran este fără îndoială printre aroganți, întâiul care încearcă o carieră literară, calomniindu-și atât de infam neamul părinților. Într-altă parte, eseistul de pe Sena spune, să te știi dintr-un neam care n-a fost niciodată, e o amărăciune în care intră oareșcare dulceață, ba chiar oareșcare voluptate. Va să zic că neamul nostru nu este decât un bloc de neant, tras și împins de un destin exterior lui și mai presus de el. Cioran este în stare să dea realitatea în totalitatea ei pentru un paradox cum Richard al III-lea aș țara pentru un cal. În mare derută interioară trebuie să se găsească fiul haosului. Așa vede un trainic adolescent scuturat de disperările și de tentațiile unui existențialism de cafenea, istoria, cântecul, lacrima milenară, vetrele, cetățile, gândurile, aleanurile, muncile și creațiile unui popor, din care s-ar fi putut crede că și el este un strop chinuit de nostalgie.